«Своїх! Дуже влучно!» Георгій Подумке подякував Денисові за підказку. «І справді! Чому не піти до Євдокії і чесно її спитати, навіщо це їй, і в чому сенс їхньої затії? І головне – дізнатися, чи бува не хотіла вона використати мене для прикриття. Якщо так, то це дуже сумно». Тим часом Денис і Ромко вже помирилися. Вони сиділи обнявшись і вели чоловічі розмови про тенісний турнір, про машини, про футбол, про риболовлю. Георгій, щоб не витрачати даремно часу на пусті балачки, періодично закидав у пральну машину брудні речі, витягав чисті і прасував свої сорочки. Денис, спостерігаючи за доведеними до автоматизму рухами Георгія, врешті-решт прорік. «Тепер я бачу, бодай, одну вигоду сімейного життя». «Цих бабських справ я вдома не роблю». «Це ж ніяк не бабські справи», – заперечив Георгій. «Справжній джентльмен повинен уміти робити все. І робити це завжди. Не довіряти нікому, за винятком критичних моментів». «А якщо ці критичні моменти навіть не припиняються», – поцікавився Денис. Георгій на це нічого не відповів, зате подумав, тобі б мої проблеми. «Риба розморозилася». І поки Ромко її готував, у всіх поступово запрацювала слинна залоза. – Якого судака я вчора приготував у своєму ресторані? – Ромко присмокнув губами. – Навіщо тобі це? – спитав Денис. – Навіщо тобі, власнику ресторану, ще й готувати? – Я дуже рідко готую для друзів або коли є натхнення. Ви навіть уявити собі не можете, що я можу витворити, коли в мене є настрій. Якби не ці пожирачі, які щодня мене об'їдають на шару, мій ресторан мав би європейський клас. Стається, Ромко знову сам собі наступив на болючий мозоль. «Ну скажіть ви обидва мені особисто, – розпачливо голосив він, – чому ви не даєте мені чесно заробити гроші? Чому я повинен крутити задом, щоб обдурити вас? Скажіть мені, на чорт та мені така держава?» «Як дізнаюся, де знайти цю вашу партію націонал боротьбісів? Я сам туди запишуся». «Ще один божевільний», – подумав Георгій. «Хочу напитися», – сказав Денис. «Коли бачиш, що вся твоя робота не потрібна тим, для кого ти її робиш, хочеться напитися і повіситися». Ромко налив йому чарку і поплескав по плечу. Георгій дивився на Ромка і Дениса з цікавістю. Колись вони познайомилися у нього вдома і відразу ж дружилися, немов прикипіли один до одного. Вони, як наша держава і народ. Народ ненавидить державу, однак як пес прикипів до господаря. А держава що держава? А держава, як той недолугий господар, пхає носаками свого вірного пса під зад за те, що його сусіди роблять з ним, тобто господарем, те ж саме. Була перша година ночі. Денис і Ромко сиділи в Георгієвій вітальні на шкіряному кремовому дивані. Поклавши ноги на інкрустований журнальний столик, співали «Ти і я – дружна сім'я, ти – машина, і я – машина». Подзвонив телефон. Сп'яніли Денис і Ромко. Одночас сказали один одному «Моя», маючи на увазі своїх дружин. Вони побилися об заклад, стисли один одному руки, а Георгій їх перебив. З автовідповідача почувся жіночий голос. «Слухай, Георгію, ти повинен з нею переговорити, нічого не приховуючи. Зрозумів?» Це був Маринин голос. Сказавши свою пораду «Ні, добрий день, ні, до побачення», вона поклала трубку. «А що у вас за секрети з'явилися з Мариною?» – спитав Рамко. Мені теж цікаво, приєднався до нього Денис. Ви вже понапивалися. Може, час додому? намагався відкараскатися Георгій. Ти нам очі не замелюєш. Хто це вона? Так, хто ця чергова жертва? додав Денис і зареготав. Цього разу жертва я, неначе сам собі сказав Георгій. Однак навряд чи хлопці його чули. Вони заспівали точніше, заревли. Ти не один твій телефон. 9.1.1. Георгій не подзвонив Єві ні наступного дня, ні через день, ні навіть за тиждень. Він почувався останньою сволотою, однак його его було сильнішим. Він надто любив себе і дуже не любив, коли йому щось загрожувало. А тепер Георгій відчував цілком конкретну загрозу з боку цілком конкретної персони жіночої статі – він не хотів навіть наближатися до носія такого сумнівного явища, як анархізм, тож намагався навіть не згадувати про це. Георгій прийняв рішення повернутися до парламентського життя, дещо скучивши за політичною тусовкою і політичним театром, від яких останнім часом відійшов, майже повністю віддавшись проблемі виживання своєї фірми. Звичайно, він справжньо слухав радіотрансляцію. Однак це було не те. Це був інший жанр. Радіотрансляція не має магії синхронної політичної дії. Парламентський театр заворожує, а глядачі синхронної політичної п'єси, чи то драми, чи комедії, одночасно є акторами того ж самого спектаклю. А відчуття, що театральна політична дія – Будь-який момент може перетворитися на гладіаторське криваве побоїще, додає в кров адреналіну. Чоловіки з римських часів люблять дивитися на криваву розправу і виносити свій вирок переможеному одним жестом, або в модернізованому варіанті одним єдиним дотиком до кнопки. Український парламент являв собою цікаву гармонійну несумісність двох стихій всенародно улюблених, всенародно визнаних і всенародно обраних з одного боку і всенародно нелюбимих, всенародно зганьблених і всенародно необраних з іншого. Перші сильні як публічні політики, другі як кулуарники. Перші це ті, кого хоче народ, а їхні ідеї показник того, як народ хоче жити. Другі ж чудово доводять, що народ це купа гною. Приймають рішення ті, кому вдалося з неї виборсатися. Так то воно так, тільки трішечки не так. Питання лише в тому, чи виборсалося найкраще. Внаслідок цих сумних реалій парламент демонструє обернену пропорцію реального стану речей в Україні.